Välkommen till saltbiten. Att höra guds röst är säkert något av det allra viktigaste för en kristen. En kristen är ju inte bara en som sitter med en himlabiljet i fickan och väntar på att slippa till himlen. Det eviga livet är inte en plats där det rådar en lång tid utan det eviga livet är att känna Gud och den han har sänt Jesus Kristus. Så står det i Johannes 17.3. Att höra guds röst är viktigt för att vi ska. Kunna vara ledda av Gud. När vi blev skapade så, så talade Gud till oss. Adam och Eva fick höra hans röst. Gud vandrade mitt i blanden De hade nära relation till honom. Och allt det goda som de hade. Kunde bevaras. Så länge de lyssnade till Guds röst. Och följde hans röst. lydde honom. Därför är det så viktigt att vi lär oss. att Vad betyder att höra Guds röst. Jag tror Gud leder oss. Alltid. Enligt vårt hjärtas tillstånd. Det betyder hur mottagliga vi är. Till att faktiskt. vilja göra hans röst. Och att vilja höra hans röst. Just med avsikten att följa den. Gud väntar. Att vi ska ha sådana här hjärtan. Det är det han söker. Att vi söker honom av hela vårt hjärta. Att vi söker honom. Väntar på honom. Att lyssna in hans röst. Som det enda alternativet. Som det enda rätta alternativet att göra. Jag har märkt i mitt eget liv att, att Gud har lett mig, eller tillåtit mig, och lett mig in i situationer som jag vill ha, som äntligen har inte varit i Guds plan. Att Gud sätt och vis har lett mig in åt fel håll, för att jag ska inse att jag är på väg åt fel håll. Jag ska se lite på ett exempel i Bibeln. Det finns flera. Men kanske ett av de kändaste exemplen är... är Bilean. du vet han som fick höra sin åsna tala. Det var så att kungen i Moab hade skickat de äldste med en spårdomslön det här står förresten i fjärde moseboken kapitel 22 skickat honom till Bilean för att han skulle komma och förbanna deras fiender. Och när de kom de äldste dit till honom så Sa Bileam till dem att stanna här över natten så ska jag komma tillbaka till er med det ord som Herren talat till mig. Då stannade Moabshövningar kvar hos Bileam. Och Gud kom till Bileam och sa, Vilka är det män du har hos dig? Bileam svarade Gud, Valak Sippors son, kungen i Moab har sänt mig detta bud. Se att folk har dragit ut ur Egypten och det täcker markens yta. Kom nu och förbanna det åt mig. Kanske ska jag då kunna strida mot det och driva bort det. Det här var alltså hälsningen som kungen hade givit. Och sina sänderbud att, att, att, att Bileam skulle komma och göra. Men Gud har svarat till Bileam så här. Du ska inte gå med dem. Du ska inte förbanna detta folk. Ty det är väl signat. Och Bileam alltså hade sagt att de skulle vänta över natten. Och att han kommer tillbaka och berättar det ord. Jag kommer till er med det ord som Herren talar till mig. Och så kommer William med svaret. När Bileam steg upp på morgonen sa det han till Balakshövningar. Gå hem till ett land, för Herren tillåter mig inte att följa med er. Hmm, då var det ju sant det här som William sa. Gud hade sagt att han skulle säga det här. Men det var inte allt. Han sa, nog du ska inte gå dem med dem. Men han sa också, du ska inte förbanna detta folk till detta är singa men det lät Bileam att säga, han sa inte om det. Då återvände Moabshövdingar till Balak och sa det, Bileam vägrar att följa med oss. Men Balak skickade återigen hövdingar, fler och av högre rang än det förra. Det kom till Bileam och sade till honom, så säger Balak sitt son, låt ingenting hindra dig från att komma till mig. För jag vill bevisa dig mycket stor ära och allt vad du säger till mig ska jag göra. Kom nu och förbanna detta folk åt mig. Bileam svarade Balaks tjänare. Även om Balak skulle ge mig så mycket silver och guld som hans palats rymmer. Kan jag inte överträda Herren min Guds befallning. Vare sig i smått eller stort. Men. Stanna också ni kvar här över natten. Så att jag får reda på vad Herren mer har att säga mig. Intressant hur Bileam gör det här. För först så. Så berättar inte han allting vad Gud har sagt åt honom. Orsaken var att han inte fick följa med. Och nu ger han till på dem att tro att kanske det finns någonting annat Gud ännu har att säga. Vad mer har han att säga? Eller den man ska ändå ha ångrat sig? Att vi ska nu kolla en gång till för säkerhets skull. Fast han hade hört så tydligt än. Om natten kom Gud till Biliam och sa till honom. Om männen har kommit för att kalla på dig. Så stå upp och följ med den. Men du ska endast göra det som jag säger dig. Mm. Nu går ju Gud emot det han sade till först. Stade och William steg upp på morgonen. Sadrade sin osnina Och följde med Moavs hövdingar. här är märkligt det här. För att Gud hade ju tydligt sagt. Du ska inte följa. Du ska inte, du ska inte följa med. Och du ska inte förbanna dig för djävarsingare. Och då står det så här, efter att Gud har sagt, gå med dem. Men då han nu följde med dem, upptändes Guds vrede. Och Herrens engel ställde sig på vägen för att hindra honom. Gud sa till honom, han kom andra gången och fråga gå med. Men han blev arg, Gud blev vred och skickan en här ängeln som skulle ställa sig i vägen för att hindra honom. Biljan trodde inte Guds första ord och stod fast vid det utan han sökte det svar som de här sänderbuden ville ha först kom det ju med spårdomslön och nu bjöd de ut allt vad han ville ha så William gick och frågade andra gången tänk om Gud ändå skulle skicka med i Takama ett som härligt bud så han red på sin åsninnan att av hans tjänare var med honom när åsninnan fick se Herrens ängel stå på vägen med ett draget svärd i handen väg hon av från vägen och gick ut på åkern. Det är ganska märkligt att Biliam såg inte den, men Åsninnan såg den. Men Biliam slog Asninnan för att driva henne tillbaka in på vägen. Herrens ängel ställde sig då på en trång väg mellan vingårdarna med murar på båda sidor. Asninnan såg Herrens ängel och trängde sig mot muren och klämde Biliams fot mot muren så att han slog henne ännu en gång. Herrens sängel gick åter längre fram och ställde sig på ett trångt ställe där det inte fanns någon möjlighet att vika undan vare sig till höger eller vänster. När Åsninnan nu fick se Herrens sängel, lade hon sig ner under bilen. Bileam blev arg och slog Åsninnan med staven. Då öppnade Herrens, Herren Åsninnans mun och hon sade till bilen, vad har, vad har jag gjort mot dig eftersom du tre gånger har slagit mig? Bilam svarade Åsninnan. Du har gjort mig till åtlöje. Hade jag haft ett svärd i handen. Skulle jag nu ha dödat dig. Märker du att Bileam tänker på. Vad andra tänker om honom. Men Åsninnan sade till Bilam, Är inte jag din egen Åsninna. Som du har rivit på hela ditt liv. Ända till denna dag. Och har jag någonsin förut brukat göra så här mot dig. Han svarade nej. Märker du att. Att här, Bila märker inte att, att Gud hade sagt nej och sen ändrade han sig. Och sen att Åsland gjorde någonting som han aldrig någonsin hade gjort. Bila gjorde någonting som aldrig någonsin hade gjort. Fel saker efter varan för att uppfylla det som andra hade önskat av honom. Och han förstod att allt var Guds röst. Då öppnade Herren Bilams ögon så att han såg Herrens ängel stå på vägen med ett dragets svärd i handen. Och han byggade sig och föll ner på sitt ansikte. Herren ängel sa till honom. Varför har du dessa tre gånger slagit din års minna? Se jag har gått ut för att hindra dig. Till jag ser att den här vägen leder till fördärvet. Märker du? Vem var det som sa att gå med den? Gud. Och han sa för det också. Gå inte med den. Men det var någonting i Biliams hjärta. Som stod i vägen. För att det där Guds bud, det där första gången inte nådde fram utan han ville att Gud skulle säga någonting annat. Och sninnan såg mig och har dessa tre gånger vikit undan för mig. Hade hon inte vikit undan för mig skulle jag nu i sanning ha dödat dig men låtit henne leva. Då sade Bilam till Herrens ängel. Jag har syndat för jag visste inte att det var du som stod mig emot på vägen. Om det jag gör är orätt i dina ögon. Så vill jag vända tillbaka. Men Herrens var varg Bilean. Följ med männen. Men endast det ord jag säger till dig. Får du tala. Och biljan följde med. Balaks hörningar. Det här med att följa Guds röst, Höra Guds röst, Är nog svårt. Och det svåra är i det. Att vi har så många motiv inom oss. Som är viktigare än vad Guds vilja är för oss. Människors förväntningar. Det är att Bileam sa att du gör mig i åtlöje. Så vi börjar skada någon som tjänar oss. Någonting som är vårt. För att ingen ska skratta åt oss. Tänka om oss. Tänka att vi är dumma. Att vi följer någon Guds röst. Och går miste om allt, alla skatter som skulle rymmas i en palats. Men just detta handlar Guds röst om. Att, att, att kunna höra det. Är att Guds vilja blir vår skatt. Att Jesus blir vår första kärlek. Att bli lik honom. Att, att vår mat blir att göra Guds vilja. Att totalt beroende är det viktigaste vi behöver. För vår kropp är ju vatten och matnäring så att vi kan leva. Att också Guds vilja blir för oss den här maten. Inte bara... Att vi är någon som kommer att köpa tjänster av oss. Utan det blir vårt liv. Det blir vår skatt. Att det är det viktigaste. Och då behöver vi lära oss att lyssna. För Biliam för sågs här som en ledare. Och en ledare ska lära sig att lyssna och lyda. På första gången. Gör inte vi det. Så leder Gud oss ofta för att visa vårt hjärtastillstånd. Så leder han oss enligt vårt hjärtastillstånd. Om vårt hjärtastillstånd är fel. Så leds det rammans fel för att avslöja vårt hjärta. Och det är intressant. I den bön som Jesus lärde oss att be. Där det står. Inled oss icke i frästelse. Utan fräls oss ifrån under. Tänk på det. Ha en god och en välsignad dag. Förresten. Att önska någon välsignelse betyder egentligen. Att lyssna till Guds röst. Och följden. Femte moseboken, 28. Det här texten fanns fjärde moseboken, 22. Läs den, B, låt här Herren tala till dig. Se om det har funnits åsnor på din väg också.